Velkommen til Get In Talk Show. Du øh, ved efterhånden, hvor du kan finde os, men det er jo altså både som podcast og øh, i billedet, og i dag øh, det billede, der er kraftigt forskyndet af Thomas Gravgaard, god kollega, kommentator og øh, administrativ staff, <laughs> Thomas i øh, butikken her. Velkommen til Niels Hariel, øh, deprimeret Arsenal-fan på hvad der skete, <laughs> ja, <det er> <laughs> øh, sådan sent søndag aften. Det kan vi komme ind på lige om lidt. Hej, det er godt, gutter. Ja, Ja. Efter omstændighederne? Efter omstændighederne, ja. Du har det ikke helt godt. der. Det, det tager selv, lige en tid over sådan en. Ja. vi tager lige et par hurtige skarpe, inden vi går i gang med den her udsendelse, som blandt andet skal handle om Celtic, skal handle om Marcus Rashford, som har gang i noget rigtig, rigtig sympatisk. Og så skal det handle om noget så eksotisk som North London-klubbernes kampe i Europa League. Ja. Blandt meget, meget andet godt. Med et par skarpe. Nils, du mener, at langt, langt flere spillere burde gå ind i humanitære projekter, eller det er det, Marcus Rashford har gang i. Ja, det mener jeg. Det er et ganske enkelt svar. Du, dit hjerte er ved at smelte af glæde? Nej, men jeg synes, at, at kombinationen af at tage ansvar og have mange penge og være forbilde, den der rammer man lidt meget, meget rent kryds. Og jeg synes, Marcus Rashford har gjort det strålende. Der er mange spillere, som giver i det skjulte. Jeg kan ikke se grunden til det. Kom nu ud og viser, at man støtter noget og er med til at skabe nogle gode forhold for de her, især i England, pressede børn. Ja, det snakker vi mere om lidt senere. Thomas, øh, du er i gang med at lave cider derhjemme? Det er ikke det Jeg er faktisk færdig, med det ja. er, er du konverteret? Nej, nej, det har jeg altid godt kunne lide. Du, du, du spænder simpelthen over hele paletten, fordi jeg stuser lidt på jeg Twitter. Jeg er ikke over... god til rødvin. Nej, det, det, det skal heller ikke på køl på samme måde. Men prøv lige at se på, hvis vi også lige kan få Thomas' Twitter-profil på. Han er klar til restriktioner, står der. I, i, hvert, fald, i hvert fald for i dag. Hvad foregår der med de der køleskab? Der? Altså, det er jo fuldstændig spækket. Thomas, Ar, det er du... faktisk ikke et helt lille irrelevant billede at, at smække op nu, når vi er i get-in. Show, fordi øh, når, når, øh, når jeg har været ekstra hårdt ramt i forhold til, at jeg ikke har kunnet komme til England på arbejde, eller, eller det har også været meget besværligt som privatperson på det scene, så er det jo fordi, at, at jeg er afhængig af en øltype, som man ikke kan få i Danmark. Nemlig smooth ale. Ja. Ja, men jeg, eller nej, lad mig vente om og sige, at der er ikke så meget jeg kan lide i virkeligheden. <laughs> men nu jeg har jeg har fundet en forsyningslinje. Nu skal jeg ikke sidde og, og droppe navne på, på andre firmaer eller lignende. Men, men øh, det der køleskab der, og se det tomt i sommer, mindede mig bare om, hvor langt der var til en normal hverdag i engelsk fodbold. Igen. Og det jeg skal sige, dem der ikke kunne, kunne se med her, kun lytter, det var. Og jeg er et billede, man kan selv finde det på Gravgårds. Twitter-profil, fu køleskab fuldstændig uh, pervers smækket med øl på alle men, racks der kan ja, tænkes. Ja, men hvilket der er er sjovt. Ja. På, på, på hylde 3, der er der kaffe. Ja, ja. jeg har lejet den ud til min kone. Hylde 3, hylde 3 ja. den der lille usle under den uh, liggesektion i, uh, i køleskabet. Nå, ja. ved du hvad, det er det, det bare lige så, skal vi være bekymrede for dig af spørgsmål. Nej, det skal jeg ikke. Mot. Tak for det skal <laughs> <I> nu. Nej. <laughs> det. det. var det skarpe spørgsmål til dig. Nils, Mesut Özil, din gode ven Özil, han har fået et nyt job som somemain i Arsenal. Gode ven og gode ven. Ja, men det er rigtigt torsdag aften da jeg sad og var redaktør på Vin Arsenal, så kom komme ind på Mesut Özils Twitter profil. Og ganske rigtigt, manden har simpelthen bedre, han, er, han bruger sin tid til at være live updater på kampen. kampene. Det er simpelthen den højst lønnede live updater overhovedet. <laughs> han har god tid. Det det er simpelthen så sjovt det her, der er alle mulige updates for under kampen. Jamen, han er og god. så lægger han sin bud ud. Han sidder og ser holdkammeraterne i klubkammeraterne spille nede i Rapid, <laughs> rapid <laughs> Wien. <laughs> så lægger han sine fire bud ud for mand man og mand, man. som folk ja. kan stemme. Ja. Øh, Aubameyang, Obama, Kalanambajk, David Luiz, Mo Elneni og så Thomas Partey. Det var hans fire valg, og Partey får langt størstedelen af stemmerne, men der er jo så de skrete, små 300.000, der er stemmer <laughs> ja, med. Jamen, hvor er det vildt. Kan du lide det, eller er det en forliderklæring, det her? Ja, men det er jo en, jeg er helt sikker på, at det er mindst til en kæmpe provokation fra hans side, fordi nu skal han jo ikke spille med i Arsenal, i hvert fald ikke resten af året. Han er jo meldt fra deres Premier League-hold og deres Europa League hold Det der, det er en stor øh, F-finger til, til klubben på den måde, så han siger, okay, jeg får nogle penge, så laver jeg noget. Men det er også en måde at rejse de mange masser, som stadig holder med Mesut Østil i hele den strid. Jeg har ingen følelser i klemme. Jeg synes, det er helt fuldstændig outstanding godt lavet. Hvad tænker du nu, Thomas? Jeg sidder stadig og tænker, at det der er en joke, der må der være en eller anden, der har, der ja, har hans, hans konto. Jeg tror, at, jeg tror, at resonemanget er fra Mesut lejer som jo er stor, og jeg er sikker på, at der er mange omkring ham, som siger, nu går du simpelthen ud og viser at lige meget, hvad klubben gør ved dig, så står du stadig bag ved klubben. Men jeg kan godt se, hvis han en dag under en kamp, så skriver, de kunne godt bruge en type som Mesut <laughs> ja, okay. oh. ja. Jeg tror faktisk, der var noget i går under Lesterkampen. Jeg kan ikke huske det, men han, har, han skrev en hilsen til David Luiz, der da han blev skiftet ud med en skade. Ja, ja, men altså, og, og lige meget hvordan den så er skåret, om det så er en, øh, en af hans propagandabagland, der sidder og laver det her, så er det rigtig, rigtig sjovt, at det udkommer i Mesut øh, officielle navn på, øh, på Twitter. Det er for mig er fuldstændig genialt. Nå, Thomas, nu er vi seriøse. Du er decideret bekymret for din hjerteklub Celtics velbefindende? Ja. Det er meget kort, men også dystert svar. Jamen, øh, jeg så en fin formulering fra en anden Celtic-tilhænger, øh, der betegner det, vi oplever med Celtic lige nu som «managed decline» under Neil Lennon. Neil Lennon er ikke en manager, der, der har Brendan Rodgers format, og, og Brendan Rodgers pumpede Celtic op til noget virkelig stort og virkelig velsmurt og, og en klub med international format. Og nu er de ved at komme ned på det niveau, hvor de var, inden han kom til. Problemet er bare, at i mellemtiden der er Rangers, altså på et helt andet niveau, end de var for fem år siden, hvor de nærmest stadig var på vej op i gennem rækkerne. Det uddyber vi også lidt senere, når vi lige vender os muligheden for netop de to Glasgow-klubber i den kommende Europa League-runde. Vi slår faktisk lige slag. Vi bliver lige i Skotland et øjeblik, fordi Aberdeen FC, det var jo der, hvor Celtics smed point i sidste øjeblik i runden her. Spillede 3-3 på et sent straffesparks. Mål af hjemmeholdet. Men Aberdeen, der har jo Ebbe jo tidligere været træner og manager over. Det var i en periode fra 1999 til 2003, og han er jo... Ja, øh, sørgeligt gået bort for ganske, ganske nylig Ebbe Skovdal, og han blev også hyldet på Brøndby Stadion forleden. Brøndby, som selvfølgelig er, er synonym med Ebbe Skovdal og omvendt, og en lounge på stadion opkaldt i, i, efter øh, Ebbe Skovdal her. Men han var i Skotland, og de øh, hyldede ham med et minuts stillhed inden opgøret her også annonceret, som vi lige kunne se fra Aberdeens officielle Twitter-profil. Men du besøgte jo faktisk og, og talte med Ebbe Skovdal, dengang han var i Skotland. Han var vældig populær. Ja, det var egentlig ret øh, utroligt, fordi øh, Aberdeen var i gang med en forfærdelig sæson. Jeg var, jeg var lige flyttet til, til Edinburgh for at være øh, i, i journalistpraktik på en avis, der hedder Skotsman. Og min første opgave, det var, at de sendte mig øh, med toget til Aberdeen for at lave den type på dansk med Beskovdal og så håb ved at der kunne komme lidt mere kød på, end når han skulle sidde og snakke skotsk. <laughs> det kan være svært nok for enhver. Æ, og og øh, han var bare mægtig overskud sagt. Virkelig sød. Jeg ved ikke, om, om, om det var fordi, at han jeg, tror, jeg, jeg kan ikke mistænke ham for at tænke så kynisk, at han havde brug for en god artikel i en svær tid. Det var, mit indtryk er simpelthen bare, at han synes bare, det var rart at få besøg. Det var rart, at nogen interesserede sig for, hvad der foregik derovre. Og så var han også bare socialt anlagt. Så jeg endte faktisk med at... Og, og, jeg tror, han gav mig tre kvartier sin tid. Mægtig rar mand i en mægtig pressesituation. Men det, som efterhånden gik op for mig i løbet af det halvår, jeg var derop og som var et, et, et halvår, der var et af de mest mærkelige nogensinde for arbejdigen, det var, at selvom de lå isoleret i bunden, hvor de øvrigt også endte, de rykker så ikke ud, fordi Falkirk kan ikke komme op og overtage pladsen på grund af nogle stadionrestriktioner, de har, så de forbliver i den øverste skotske række. Men suveræn på sidste pladsen, men de når i to pokalfinaler det forår. Kæmpe, kæmpe begivenheder for, for en fodboldglad og fodboldstolt by, som Aberdeen. taber godt nok begge. Den ene og anden mod Celtic øh, i, i, i liga-koppen øh, og, og taber også til Rangers øh, i den sidste kamp i sæsonen øh, i den store vokalfinale men de elskede ham derover. De holdt virkelig af hans oprigtighed, og at han var nede på jorden. Det, det, det er virkelig noget, de værdsætter i Skotland, og han passede rigtig godt ind i den kultur. Og så kan jeg godt lide, at resultaterne træder lidt i anden række. Ja, jeg kan godt lide, at man som klub, og det er jo selvfølgelig heldigvis folk, der er vågne over på, øh, på de kanter og, og registrerer, at nu er en af deres, fra, fra deres historie gået bort, at man så lige er ind og således at, at det hele giver mening og ikke bare er at man flyver forbi og er væk og glemt. Og det kommer fra det her, skal ja. jeg lige sige. Jeg er medlem i en Facebook-gruppe, der hedder Aberdeen Street Dancing Enthusiasts. Ara. Ja, men jeg tror, det er en euphemisme for at bokse gaderne. <laughs> og, øh, og, og det strømmede simpelthen ind, da nyheden var noget over. Der, den en efter den anden skrev sådan bare, what øh, Aberdeen legend, på trods af, at han, at han jo egentlig øh, var manager for dem i en sportslig meget, meget vanskelig tid. Ja, jeg kan godt lide det her også. Ja, super. Det er fedt. Ja, det er fedt. Så Bia øh, siger... Ja. Vild i fred. I fred ja. og masser af gode minder og store øjeblikke. Tak for fantastisk Skårdalen. fodbold. Ja, ja, helt vildt store jo. oplevelser. Og Brøndby, legende jo. Brøndby-legende. Ja, absolut. Det kan godt være, at de stadig fører Premier League Everton, men de tabte i runden her. Og dermed falder alle Nils forudsigelser fuldstændig til jorden om deres mesterskab med point, hvis vi skal stramme Nils udsagn en lille smule. Nej, de faldt, det kan vi konstatere os, men er stadig med helt i front. Til gengæld vil jeg godt fortsætte lidt hos dig, Nils. Det er her, du kommer ind i billedet, eller er det Mot? Jeg skal høre. Mot Haril. Hvis vi lige ser ved stillingen 0-0 på Emirates fra søndag aften, så kommer der et tweet, som ser sådan her ud fra Nils mod Haril. Jamie Vardi jeg går ind og lægger mig, jeg går ind og lægger mig, der. det kunne du godt have gjort, fordi ja, det er jo det jo. en profetii det her. Hvis man skrevet inden han skurte, det er ja, det skrevet han skurte, ja, det var det var kom der ind. Der er folk der ned af hvis vi lige kan få den på igen og sige godt kaldt er der en der hedder. Jan ja. der skriver, Kondolier. Kondolier", skriver Charles og så kommer der også bare der leder i samme ja. borgade. Den havde du set komme? Mo? Ja, og det havde produceren af kampen jo vist også jo. Altså de var hvis man så kampen så var første han jo faktisk efter planen for nået, men der bliver krydsklipet af Jamie Vardy, der sidder på 20. række med sin med sin overtræksjære på sådan gange, Terminator, der sidder og venter på at komme ind. Han har nu også skurret 10 mål i 10 gammel af ja. øh, og er notorisk kendt for at ødelægge det hold. Arsenal spiller en fin første halvlej får et mål annulleret, som ikke burde være annulleret, og i virkeligheden kan man sige, at der er rigtig meget, der går efter planen. For så øh, en skade imod sig i starten af anden halvleg da Louise blev skiftet ud, og så går, så går der 17-18 minutter, og så kommer Jimmy Vardy ind, og så ved man bare, så er fanden løs. Det waiting to happen. Præcis. Det var skrevet på forhånd, og det var perfekt eksekveret af Brendan Rogers. den tidligere Celtic, øh, den Har uh, man Der ved jeg score til 2-0 lige? Ja, ja, ja. Det kunne han sagtens <laughs> ja, der tog han frem af hovedet. Leno. Ja, lige præcis. Ja. Så, men, men altså, hvad skal vi lægge i det? Det er jo en enormt tæt top, det her. Hvor ja. rigtig mange kan drille hinanden. Det, det ligner jo, nu drillede jeg da lidt med Everton, de er jo også med, der er rigtig, rigtig mange hold, der byder ind ja. i en virkelig tæt top. Ja, ja, Arsenal har kun fire point op til førstepladsen stadig. Problemet for Arsenal er, det er okay at tabe ud til City og tabe til Liverpool, men du skal have noget med, om det så er en uafgjort mod Leicester hjemme, hvis du skal være med helt op. Ambitionen for Arsenal må være at kæmpe med om så pladserne og se om man kan nå det op. Sådan en kamp som den i går, den koster rigtig meget. Det mentalt regnskab også, Ja. Og en tæt top. Vi må ikke, vi må ikke hvad skal vi sige, dømme Manchester City ud af noget som helst, men de viser godt nok svaghedstegn, som vi ikke har set i de øvrige sæsoner. Ja, det er også 1 -1. West Ham, der virker, der virker stærke. Ja, det kan vi sige, men normalt var det jo kampe, som vi de seneste sæsoner havde set Manchester City. Det Gør færdigt, bare, bare læg til ro. Ja, ja, ja. Bare til ro. Ja, ja. Øh, der er selvfølgelig et element, der hedder skader, og der øh, løber flere til. Agueto ligner en mand, der er skadet igen nu øh, med baglåret. Fernandinho har problemer, Maldil, Laporte, Gabriel Jesus, og det er selvfølgelig en del af forklaringen. Vi skal jo ikke regne City ud, vel? Nej, men det var nok ikke så længe. Altså, jeg, jeg har det lidt sådan med det. Du skal også kigge på det store billede. De, de taber FA Cup semifinalen, vinder ikke den. De ryger ud af Champions League i foråret. Der er for 2020s vedkommende en virkelig elendig formkurve for Manchester City. Ja. Og, og, og, og det er som om, at de er ved at være læste. Det er som om Pep Guardiola også, hans projekt måske, skal han... Ordentlig spark bag Jeg ved ikke, om det er for han Mester mestret og det er det næppe. Men han er i hvert fald blevet mere forudsigelig, mere gennemskuelig for modstanderne. West Ham kommer foran 1-0, og det er jo ikke engang sådan, man tænker, oh, kæmpe sensation. Altså, det, det, er, sådan det er blevet for Manchester City, og han skal finde på noget nyt. Han skal finde på noget anderledes, Guardiola, hvis de skal blive mestre. Har du stadig City i, i feltet af topkandidater til at blive Ja, de, de, de, jeg tror, de, de ender i top tre stadigvæk, men, men det, som jeg synes er et mere mentalt strukturelt problem hos City. Det er jo nok det her med, at de mentalt gennem længere tid har givet sig op til at vinde Champions League. Ja. Og, og de har måske også, da de røg ud denne her gang, altså det var deres chance denne her gang. Øh, og og altså de har haft nogle, nogle virkelig tætte exits fra Champions League, som jeg tror virkelig, virkelig rammer hårdt på dem. Fordi det er det, de bliver målt på nu. Og det betyder også, at Ligaen jo, som hvis vi skal være lidt hårdere, er anden prioritet for dem. Der er man måske ikke helt så sulten, som man var for to sæsoner siden. Øh, nu, nu er det Champions League, og, og, og så længe vi er i de tidlige stadier af Champions League, og man har haft den her smertefulde exit sidst på sommeren, så er man øh, mentalt et sted, der ikke er særlig sundt at være. Jeg tror ikke, det er så meget noget med, at, at de taktisk eller spillermæssigt der er i problemer. Jeg tror, det er op i hovedet af dem. Og så var der også en stor kamp mellem Manchester United og Chelsea. Den sluttede uden vinder. Den sluttede 0-0. To hold, så en anden, anden. Har nu. Ja, ja, det, de, det, det kunne de have gjort længe nu. tror ja, så jeg. en såkald intens kamp. Ja, lige mange af de her opgør, vi nævner her, ligger der igen. Og nu skal det ikke være et, sådan et dommerprogram, hver eneste gang, vi udkommer med det her program. Men det er umuligt at tale Premier League uden at tale var. Og for mig vildt, at der ikke bliver dømt straffespark for, for situationen, vi ser stillebilledet her. Ja, for for, der, det der brydegreb fra Maguire over fra Spilicueta. Ja, men jeg synes både i forhold til den, det mål, der blev annulleret på Emirates øh, i går søndag aften, og nu kan dem, der lytter med, ikke se billederne, men vi har en, jeg vil nærmest kalde det kvælersag. Ja. Og det undrer mig helt vildt, at man, er, at man i sådan situationer, ikke godt at sige, her kan vi bruge billederne til noget, for der er noget, dommerne har overset. Ligesom målet på Emirates, som, som blev annulleret faldagtigt, ja. i, i min optik. Brug noget var intelligent i for at skabe alle mulige off-site-situationer, hvor et, hvor et lille hår på armen afgør tingene. Brug det i de her situationer, der kan vi bruge det til noget som fans. Ja, og så er der en situation også med Liverpool og Sheffield United, hvor VAR til kun tjekker, om en, en situation er indenfor eller udenfor. Man tjekker ikke, om der reelt er en forseelse. Så der er alt muligt miskmask, som, og her skal jeg så ikke gøre mig til dommer om, hvad der er op og ned lige præcis i den konkrete sag, men vi taler bare VAR igen og igen og igen, Thomas. Jamen, så lad, være, lad os lade være med det. Men det gør hele verden jo. <laughs> ja, det er vi også nødt til. Implementeringen er det er jo ved at slå fuldstændig fejl. Og nu har der været nogle runder, hvor man har sagt, at det har været på grund af, af regelsættet, at det var det, der var galt med, specielt omkring øh, håndbold og, og, og straffespark eller hånd på bolden lad os sige det sådan. Men nu vil vi igen tilbage på, at, at, at det ikke er nødvendigvis reglerne, der er noget galt med her. Det har simpelthen noget at gøre med, at de mennesker, der skal sidde med det her rigtig dyre udstyr, de til sydende ikke har fået at vide, hvad de kan og hvad de må, eller også er de ikke dygtige nok. Og når du er helt derinde, og det er ikke bare en ændring, du kan lave om næste sommer, så er det, man igen får den her grundlæggende tvivl på systemet. Mm. Er, er, den, er det virkelig besværet værd? Hva? og der er også en øh, vis her Ancelotti, der er rasende over et rødt kort til Lucardigne, øh, som blev vist ud undervejs for en... Og der vil jeg bare sige, der synes jeg ikke, han har så god en sag, Ancelotti. No, det kan godt være, det ikke er en intentionel handling, men han træder hårdt ned i akilscenen på modsmillerne. Ja, men det, det, der, hvor jeg... Jeg ved ikke, om, om det er nødvendigvis, for det han hans efter. Der, var jeg synes også, og det er jeg også nødt til at sige her, jeg kan godt se, der er straffespark, selvfølgelig, øh, mod Aspeliguetta. Men vi sidder her i den her udsendelse og viser en frame, et stille af en forseelse. Hvor altså, vi kan sidde her i fem sekunder og det på skærmen, og det ser ud som om, at han bliver holdt i 5 sekunder. Hvis du ser det i real time, er det faktisk ret kort tid, armen er rundt om. Mm -hmm. Var skal selvfølgelig gå ind i en langsom gengivelse og vurdere, at der er straffespark her. Men jeg vil da sige, som sådan en kampsituation er den jo ikke helt vanvittig. Altså det er, det er cirka et sekunds tid armen er rundt om ham, når man ser den i real time. Og jeg synes, der er en tendens til, ikke mindst omkring det her med, med hånd på bolden, at, at dommerne, fordi de kan køre billederne helt utroligt langsomt, så får de faktisk vist noget, der er voldsommere, end det egentlig var. Eller en berøring, som... Ja, selvfølgelig er det i virkeligheden, det viser, men det er jo en forskruet virkelighed. Football, spil, it, en slow motion. Lige præcis, okay. Det er jo en unaturlig virkelighed. Ja. Og den her handling, synes jeg, kommer til at se meget mere voldsom ud, end det man har gjort i, i gamle dage. Altså, Der er hundrevis af soldueller ned gennem ligesystemet i England. Jeg, jeg, det jeg efterlyser, det er, men måske nogle gange træder skridt tilbage og siger, hvad er den sunde fornuft her? Mm. Det er en sund fornuft at gennemse målet på Emirates. Det er en sund fornuft lige at se en situation, hvor der ja, er det noget. Det har de givetvis også gjort. Ja, det jeg de jeg havde de i hvert fald ikke på Emirates. Jeg ja. kan godt forstå, de ikke kan se den, når de nu kører den. Men der er, en eller anden, der er et eller andet dybt inde i mig, hvor jeg er lidt glad for, at den ikke blev dømt. Okay. Æ, øh, na, det, jamen, det, jamen ja. igen, som Nils siger... Øh, altså, Men jeg tror, Thomas, det ja. er det, det, det, der bliver savnet rigtig meget. Det er en linje fra kamp til kamp. Hvorfor giver det i den ene kamp, når det ikke giver i den anden kamp? Ja, Og en, en konsekvens... Gennem mm. hele det her urskov, ja. altså Premier League, er jo en kæmpe vare, om man så er på det ene andet, eller tredje stadion, og kampen er store Hver en, så er der selvfølgelig nogen, der er, der er, der er ekstra store, når store klubber tørner sammen head-to-head. Head. Ja, den her bliver dømt fem gange i næste runde, ikke? Og, I, og der er ikke engang pres fra lægterne. Ej, i forhold til man, at der sker noget, det, det er jo... Så det er linjen i det hele, der er også grundlæggende. grundlæggende. Skal have en varevogn til at holde øje med varevognen? Ikke? <laughs> det kan vi da godt indføre. Det er <laughs> Nej, hold op, mand. Nå. Vi, øh, vi lægger den ned her, men, men igen må vi bare sige, at det ligner. Om ikke den her freak vi benævnte det til sidst, jo. det kan det stadig sagtens nå at blive, men det ligner i hvert fald en sæson, hvor der bliver rigtig, rigtig, rigtig hård kamp i toppen af Premier League. Så I, øh, altså højdepunktet den her runde for mig, ude over Newcastle, sen udligning i, i Wolverhampton, det var, lige, så i det Leeds-mål, hvor de kørte den ja, ja. hele vejen ja, ja. op mod Aston Villa. Ja, de er jo det er oprykker, jo choc, og de at, at går til Aston Villa. Bruge. Liverpool har tabt 7-2 der, så tager Leeds-oprykkerne lige hen og vinder 3-0. Jeg synes stadig, det var en runde, hvor, hvor jeg tænkte, hold da op hvad sker der her? Ja, ja. Nå, det er en fed, altså en fed, fed, er, fed, fed øh, sæson, der er gang i. Men jeg siger bare, at det bliver ikke så udtalt. Det bliver ikke et udbrud med 15 point, man Ej, vil have med. det er dejligt. Med. Det klæder Premier League helt, <laughs> det er helt vildt. Jamen, det er da fedt. Ja. På et tidspunkt i første halvleg der var det Everton. Det ligner championship. Ja. <laughs> Everton er altså den lige så West Ham, der lå på Champions league pladsen altså, ja. Da West Ham var foran. Det er jo så tiltrængt. Vi er rigtig linge. mange, der, hvis det nu ender sådan, vil blive lige så lykkelig, som vi jo blev, da Leicester blev mester, fordi vi fik troen tilbage på, at det hele ikke er afgjort ja. på forhånd. Ikke nok med, at Marcus Rashford han vinder United-hjerter Vi for eksempel at afgøre en stor Champions League-kamp ude i Paris, så vinder han også mange hjerter meget bredere end dem, der lige holder med Manchester United, ved at være centrum for en hvad skal vi sige, politisk sag, som, som i den grad splitter og, og, og gør ondt på mange over i England. Det her med børns skolemad. Der er mange børn, der lider, fordi der er no noget politisk spil omkring deres gratis måltider, der, der, der ikke går børnenes vej. Så, ja. så, så Marcus Rashford er inde og sige, hallo, hvad sker der? Ja, de bortfaldte jo under, under den store første koronakrise tilbage i foråret, hvor de pludselig ikke får skudskolen længere. De får skolemad i England, mm -hmm. og det gavner jo rigtig meget. Jeg tror, Thomas kan tallet, men jeg tror, det er flere millioner børn i England, som faktisk lever under fattigdomsgrænsen, og hvor skolemad er en afgørende faktor for overlevelse og for sundhed. Ja. Øhm, han fik så øh, gennemført Marcus Rashford øh, gennem en intensiv kampagne, at man også fik den mad overført til sommerferien. For det var et problem. Lige pludselig havde du nogle uger, hvor børnene ikke fik mad. Fordi det, det, det var blevet en del af deres hverdag at få det leveret. Så kommer midterm, som det hedder efterårsferien, og der, der, har, der har så været en afstemning i det britiske parlament omkring, hvorvidt man skulle forestille ordninger. Der har Tories stemt nej, så vidt jeg kunne forstå, ja. og Labour stemt ja. Det er, hvad det er, Marcus Rashford har så sat sin egen kampagne op, hvor han i, øh, har i, med, med, med, i samarbejde med mad, øh, leverer, eller maddistributører sørger for, at børnene får mad. 100 butikker deltager, ja. og, og det er nummer, der vokser. Og, det, og, det, og vi, vi taler om et alvorligt problem, fordi det er jo, jo armod det her. Det er jo børn, som ikke ved, når de stopper om morgenen, om de får mad, inden de skal sende om aftenen. Og man kan sige, i, i studiet her antager jeg, at vi er rimelig enige om, at det er et voldsomt sympatisk projekt, men der er jo også nogen, der, der presser på og, og slår lidt til for at siger, at han ikke skal blande sig i politiske anlægner. Men altså, det er svært at finde punkt at være rigtig kritisk på i den sag her. På altså, argumenterne mod ham, der er blevet brugt af, af nogle af de konservative politikere, har jo været sådan en, en, en, et, et mærkeligt samsuren af, at det skal, det skal de der celebrities altså bare holde sig ud af, for det ved de ikke noget om, det er rigtigt. Så har der også været, hvad kan man sige, nogle lidt mere savlige, jeg, jeg er selvfølgelig fuldstændig uenig i dem, men, men det er trods alt valide pointer omkring, at det er bare et plaster på såret, og det ikke ændrer de fundamentale problemer, der gør, at, at, at børn går uh, sultne i seng i England, og at der er så mange, der lever. Ja, ulighed der er om, kæmpestor i England. Helt enormt. Altså, jeg, nu, nu skal jeg prøve at forklare det på, på en måde, så man kan få et perspektiv på, hvor stor uligheden er. Den rigeste ene procent i England har en relativ øh, hvad hedder det, økonomisk øh, råderum, der er ti gange større end den rigeste ene procent i det europæiske land, hvor der er næststørst ulighed. Mm. Så, så på den led er det jo i lyset det, man skal se alle de her mærkelige øh, argumenter, der kan komme fra, fra den siddende regering, der i høj grad har støtte fra overklassen og også er lykkedes med at få støtte fra underklassen ved at tale til nogle, hvad kan man sige lidt mere uheldige mm -hmm. følelser yeah. i dem, ikke? Okay. og spænding okay. for hvorfor? Okay. Ja. ja, selvfølgelig. Så for mig handler det jo om det der med at Marcus Rashford. Han er også har mærket på sin egen krop. Han er vokset op i en situation, hvor han ikke var sikker på at få mad. Ja, han har jo selv oplevet det her. Ja, han boede i, i Greater Manchester ja. og, og har, har som barn oplevet en mor, som kæmpede for at få mad på bordet til børnene. Altså, for mig er der en klokke klar. Altså, jeg tror også, vi skal høre Martin Brun snakke om det her. Om men, men det her med, at man begynder også med de mange, mange millioner, de hiver ind om måneden, de her mennesker, at de begynder også at tage et socialt ansvar. Jeg kan godt lide det. Jeg kan også se Ram størling ude nu med initiativ nu. Og det er jo ikke fordi, at de skal rende rundt og føle sig forpligtet til at redde samfundet, men der er så stor ulighed, som Thomas også siger, så man bliver nødt til at forstå, at de har faktisk et socialt ansvar. Det er jo, det er jo, og de er jo idoler. De er jo mennesker, som børnene ser op til de her. Ikke? Præcis. Nu vil jeg godt lige sige Morten Brun, og det er han har ikke sagt til mig, at jeg skulle sige, men det tror jeg faktisk, at han bliver glad for. Han er jo ikke Manchester United-fan. Det er jo ikke sådan, at han sover i Cantona's sengetøj derhjemme eller noget af <laughs> men, men han følger jo klubben tæt og har gjort det gennem rigtig, rigtig lang tid. Så øh, han ved rigtig meget om Manchester United. Så vi spurgte selvfølgelig ham, da han var ude og lavede et Superliga forleden, og øh, spurgte ham til, hvad han synes om den her måde, Marcus Rashford går ind i, i sagen på. Altså lige for, i forhold til den der fanvinkel, så, så, så vil jeg faktisk sige helt ærligt, at det betyder ingenting for mig, at Marcus Rashford tilfældigvis er Manchester United spiller Det får mig ikke til at tænke, at så er vi, Manchester United, de gode, og alle de andre klubber er de onde. For, for min skyld, i forhold til det her initiativ, så kunne Marcus Rashford have spillet for hvem som helst. Selv Liverpool. Altså han skal jo stadigvæk spille godt, ikke? men, men, men han er der, jeg har svært ved lige at komme på, en mere populær figur i hele det engelske fodboldlandskab end Marcus Rashford lige i øjeblikket, og vi er vel enige om, at det med at være populær sådan i al almindelighed det bør jo være noget positivt, men det er jo ikke noget, der vil få Gareth Southgate, går jeg ud fra til at sige, at okay Marcus Rashford spiller godt nok lidt dårligere end et par af de andre, men fordi han nu har involveret sig socialt i disse her sammenhænge så udtager jeg ham alligevel sådan fungerer det jo heller ikke så, øh, så på den måde, så, som figur, vil det, og, og, og i forhold til sådan fodboldens almindelige omdømme, så er der jo ingen tvivl om, at det er enormt positivt, det som Marcus Rashford har i gang i. Men om det, om det vil give ret mange procenter til hans egen personlige karriere, det, det, det tror jeg som en egentlig ikke. Selvfølgelig er der stor opmærksomhed omkring det, og der er også behov for det i England, hvor, hvor der også er, og på det seneste har været for, for mange, dårlige sager med de her unge, utilpassede rich kids, som ikke kan forstå, at coronalovgivning og anden form for lovgivning også gælder for dem. Altså det synes jo stadigvæk som om, at det kommer som en, en kolossal overraskelse for, for nogen af disse her unge fodboldspillere. Så i den sammenhæng er det utroligt godt for engelsk fodbolds omdømme i al almindelighed, at der er en figur som Marcus Rashford. Så jeg tror da også, at folk noterer sig, at hans kolleger noterer sig, hvilken popularitet og hvilken gennemslagskraft han også har i, i, i den her sammenhæng. Så, så, på, så på den led tror jeg, at han bliver en rollemodel, både for, for sine kolleger, men også for den professionelle fodbold som sådan, som nogle gange har et øh, temmelig tvivlsomt omdømme som, sådan i samfundet i al almindelighed. Det sidste her, der er mange gode pointer, men noget af det sidste her, det, det er fuldstændig på linje med Morten i. Altså hvis folk, du siger, at også kunne være på vej, ikke? og der er jo flere, der involverer sig i alle mulige forskellige projekter, det er jeg godt med på, men, men, men, men, men synligheden og tyngden af det, han går ind med her, Marcus Rashford, synes jeg bare er stærk, og hvis det kan være et forbillede forhold til andre, der forbryder sig mod, mod, mod ting og sager og skader... De her stjerners renommé. Hvis han kan blive et, et forbillede, så er det da prisværdigt. Ja, og der, jeg tror, der bliver givet rigtig mange penge fra fodboldspillere til, til, til velgørende formål. Men det er rigtig, rigtig sundt at gøre det offentligt. Altså, det, det generer ikke mig. Jeg ved, at Østel for eksempel, nu havde vi fat i ham før, han har doneret masservis af penge til, til velgørende i, i, i, af sin løn. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, synes jeg, at få det ud, fordi det er jo også en måde at vise, at vi har med mennesker at gøre, vi har med mennesker, der har socialt ansvar, som er deres position bevidst. Og så har vi også, øh, vi har en tid, og, og vi har øh, i forhold til politiske ledere, generelt i Vesten og specifikt i Storbritannien, er der lidt brug for en helt. Mm. Og øh, nu læste jeg lige, at, at der er en, en skole i Birmingham, hvor eleverne i en klasse skulle stemme på, hvem der skulle have et portræt op at hænge på væggen, er de helt store. Og der vandt Rashford foran øh, Rosa Parks, som er den her be berømte øh, øh, sorte oprører fra, fra 60'erne, der, der nægtede at og, og, og tage imod anvisningen om, at hun skulle sidde i forhold til sin hudfarve. Altså en kæmpe stor øh, historisk personlighed øh, i, i samme bolke. Han vandt også over Martin Luther King. Ja, ja. Fordi det her, det er noget, der resonerer hos børnene. Her er faktisk en Morten Bruun, han kommer med en pointe, så det er ikke noget, der hjælper uh, Rashford's egen karriere nødvendigvis. Det er præcis det, der er det gode ved det. det er ikke, han er ikke drevet af, at det her skal give ham nogen fordel i forhold til at det, det virker ikke som om, det er PR-apparat. Det virker ikke som om, det er et PR-apparat, der ham i den retning. Han, han, er, han er oprigtig, indineret over det, og med rette. Mm. Og det, som er det smukkeste ved det, det er, at det tænder jo et lys på skolevæggene hos, hos, hos børn, og ikke bare i England. Jeg tænker dig, altså, kunne, det da, kunne det da være rart med en generation, der voksede op og så op til de her spillere, ikke fordi de havde nogle selvskindende eller selvlysende støvler på, eller fordi de lavede nogle flotte mål og kunne tage trøjen af og spænde musklerne på en bestemt måde, men at de simpelthen begyndte at få idoler, også fra fodboldverdenen, ud fra, hvad de er for samfundet. Ja, Præcis. Jeg er fuldstændig, uh, fuldstændig på linje med dig. Det her med, at de er fodboldspillere og mennesker af kød og blod på en og samme tid, at de ikke er sådan et parallelt univers, men er, trækker den samme luft som os Anders? Jo, jo, og den kloge... Altså nu, nu siger du ingen PR-apparater på Rashford, men den kloge fodboldspiller vil jo nu sige, okay... Det, det kan gøre noget godt for min popularitet. Det kan gøre noget godt for min fanskare. Det kan faktisk styrke mig selv at bruge nogle af de her mange mange millioner på noget der gør godt. Ikke? Men det kan godt være at jeg er naiv, hvis i der ikke er et PR-apparat. Det kan da sagtens være at der, er nogen, at sige, siger at du skal føre dig frem sådan her, og det er klogt at sige sådan, og det ja, tror, at det, det, de det smidigt, mor, ja, Jeg tror at det, det, det, det er Milja hans mor eller det virker også, at han sporter ja. med sin mor, ikke? Han er af, godt opdraget og, og det er ja. måske også noget. Han har været der selv, så det er en troværdig beretning. Men det er der bare mange fodboldspillere, der har været der. er mange der kommer fra fattige og jeg tror i nogle kulturer mere end andre, der flygter man ud af den kultur. Kultur, men, men Rashford er kvær i sin opdragelse, øh, tæt knyttet til sin baggrund stadigvæk, og jeg mener også hans bedstemor fra St. Kitts Nevis, som er et, et tidligere britisk koloni, langt væk, hvor han også stadig sørger for at distribuere penge og fonds over. Så, så øh, jeg tror meget, det her, man kan sige, har klubberne et ansvar? Oh, ja, det har de, men desværre så har jeg ikke en stor tiltro til, det, det er noget, de vil gøre. De, i er, ja. de, de er ultrakapitalistiske øh, fortænder, der for mange har travlt med bare at vinde ryggen til de, til de forarmede lokale samfund. Men jeg tror, det der med, når der er forældre eller, eller, eller der er gode venner, der, der kan der kan drøfte moral med dig, og sørge for, at du har en god øh, opdragelsesmæssig ballast. Så kommer det ægte, og det kommer stort, når det er en stjerne som ham. Jeg har ikke den store tiltro til, at det her det er noget, klubberne de på nogen måde begynder at ansætte rådgivere omkring og sige: Kunne det ikke være fedt, hvis vi gjorde det her? Men så du, bliver det i hvert fald synligt, og uforholdsmæssigt synligt, i forhold til, hvad klubberne egentlig gør. Men du kan kigge ind i en ny form for playerpower, hvis spillerne tør tage det til sig, og så sige: Prøv at høre, Jeg støtter det, jeg støtter det, jeg støtter det. Og men det det er fordi, klubberne er jo bange for, fordi nu er der jo en klar politisk, øh, hvad kan man vinkel på det her. Det er Labour, der støtter det. Tories er imod det. Ja. Og der skal klubberne jo selvfølgelig også tænke sig om, hvis, de, hvis nu Manchester United lader sig spænde for hans vogn eller omvendt, så er de lige pludselig inde i et politisk øh, sted, ja. hvor, de, hvor de hejser et, et partipolitisk flag måske en dag. Så på den led kan jeg godt forstå dem, men jeg tror nu i virkeligheden, det der gør, at, at, at det ikke bliver klubberne, som kommer til at lære spillerne og gøre mere af det her, det, det er i den sidste ende, at det er business is business. The business of business is business, som man siger, ikke? Vi ser, om det starter en trend, eller om, øh, ja, ja, hvad der kommer til at ske videre, om flere følger Marcus Rashford's eksempel. Nu skal det lidt mere ned i materien handle om Celtic, et andet af dine... Hvor mange hjertebørn har du egentlig, Fire. Ja, der er Fire. Det er ikke noget, fordi jeg tænker, at jeg mig må hele mig. Det er simpelthen mig. Altså, det, det er jo noget om, hvordan påvirker det mit humør? Hvis det påvirker det meget, så kan jeg jo ikke godt for, at jeg har fire af dem. Og der er fire, der sådan kan gøre mig dårligt. Eller lad os bare lige tage dem. AGF, Newcastle, Celtic og Letico. Tovfældig række for Madrid. Ja, ja, godt. Og et af dem, det er altså Celtic. Og øhm, du var inde på i starten af udsendelsen her, at det ikke kører som smurt i olie, det kører faktisk ret skidt for Celtic. I øjeblikket de er de ved at tabe terræn i toppen af den skotske Premier League til ærgerivalerne fra Rangers, og det kan gøre ekstra und. Det kan vi komme ind på om lidt. Og så tabte de i øvrigt også første kamp i Europa League forleden hjemme, fuldstændig retvisende til et stærkt hold i AC Milan, italienske AC Milan-topholdet fra CA. Så lad os bare lige prøve at se nogle billeder. Vi plejer at se Celtic Park indhyllet i tonsvis af mennesker. Eufori omkring afsøgning af You'll Never Walk Alone. Det er så sådan her ud forleden. Det vi ser for dem, der øh, bare lytter med, det er You'll Never Walk Alone, og så øh, klippes der rundt billedmæssigt til de her gabende tomme tribuner, og det der normalt plejer at koge fuldstændig af ja, begejstring og af forventningens glæde til kampen. Lad os bare lige få et øjeblik mere med You'll Never Walk Alone. Altså, du har jo siddet der som fan, jeg stod hvor er, der stået der naturligvis, når, når, når, når det her på den rigtige måde er løbet af stablen, altså afslutningen i Udnævnborg-Kolon. Hvad gør det ved dig at se det fra tomme tribuner? Jamen det jeg synes jeg jo en gang når alt det her øh, corona-hejs forhåbentlig er, er, er vel overstået, og vi, vi har fået vores fyldte tribuner tilbage så vil det her klip jo være noget, man kan tage frem nærmest som sådan en og sige, så forfærdeligt var det faktisk. Altså det plejer at være, være tribuner, hvor der ikke bare er fyldt, men hvor alle står med deres grønne-hvide halsterklæder op, så det danner sådan en, en mosaik. Og, og, og, ja, altså, det er jo smertefuldt og, og rigtig, rigtig flot. Altså jeg mener, det er, jo, det er jo produktionsmæssigt kunst, det her, at man faktisk kører de her gang og klipper på den måde, man gør, som om menneskene var der. Men det er de bare ikke. Altså, og, det er jo, og det er jo derfor, det gør ondt lige nu, men om et år, så kan det være, at, at, at så er vi bare ekstra glade for, at folk står der igen. Jeg sad i, i vores regi den aften der og, og, og var redaktør på vores aften. Ja, det er det mest rørende øjeblik, jeg husker meget længe som, som tv-producent, som redaktør. Fordi man, det, det var billeder, der på et minut fortalte alt om, hvor vi er henne. Ja. Altså fuldstændig. Og jeg, jeg fik gåset ud og skulle nærmest tåre i øjnene over at se det, fordi det er så rørende at se den der smukke, smukke kulisse, fuldstændig mennesketom, og så produceret så, så, så fantastisk godt, ikke? Og det gælder ud over den her enorme hymne, som betyder så meget for så mange mennesker. Og lyden mellem ja. tomme væg, ikke? Og det er bare for, for mig... det er sådan en post-nukleart scenarie nærmest, det, det var, Det var så rørende et øjeblik. For mig at se fra et sportsligt perspektiv, får vi også understreget gang på gang nu, hvor meget de her mennesker, passionerede mennesker for lægterne, betyder for Celtic Football Clubs udtryk. Fordi det, det er en bleg udgave af, af det store hold, der var også så sent som i sidste sæson. Celtic er skidt kørende. Ja, og der er rigtig meget fokus på, på manageren i Lennon, som, som jo også kunne være en... Altså kom ind, øh, fordi Brendan Rogers muddede midt i en, midt i en sæson. Og, og, og det er der god grund til. Jeg synes ikke, at han, han har en ret øh, hvad hedder det, omfangsrig eller veludstyret værktøjskasse i, i forhold til at ændre kampe og... og øh, jeg tror simpelthen, at, at det bliver tydeligt med tomme tribuner, hvem der har de dygtige manager. Steven Gerrard er en dygtigere manager end Niederländerne. Celtic har, har en bedre trup, har, har en langt dyrere trup, skal gøre det langt bedre end Rangers. Men, men det virker som om, at Gerrard, og, og det vil jeg jo dog sige, det startede altså inden de tomme tribuner. Gerard og Rangers har fået en edge over Celtic og dominerer dem, selv i den ligekopfinale, hvor Celtic vandt sidste år. Så, så det er et dobbelt problem for Celtic, at de ved at falde med nu. De mangler deres tilhængere. De har ikke Skotlands bedste manager længere samtidig. Så naboen det nu bare været Hebernian eller, eller Aberdeen, der havde overhældt dem. Ikke? Men så er det god hjælp med lige Rangers, der nu i det allervigtigste år nogensinde for Celtic ser ud til og i hvert fald følge med hele vejen. Yeah. Der er flere steder, vi kan spor, vi kan forfølge her. lad mig i første omgang spørge Rangers på et tidspunkt. synes jeg, at jeg kunne fornemme, at i der holder med Celtic nærmest savnede Rangers tilbage, Savnede duellen, når det var allerskarpest. Ja, nu er de, de så tilbage, rækken, ikke? og de er back er det with a vengeance. Det var nu, når der ikke er tilskuere på stadion. Ja. <laughs> men den der rivalisering er den øh, om ikke bare, at, at der er nogle old firms og at der er, der er to hold, der er ved at snakke om i byen, men at det for alvor nu er mesterskabet, hvor det er allervigtigst. At det kærkommen, at Rangers er det, at Det svarer jo næsten på det før, eller er det forbandet irriterende? Jamen, som selvsigt til længere er der nervøs nu, men, men jeg er da også glad for skotsk fodboldsvejene, og, og jeg synes bare, det er et godt arbejde af, af Rangers. Det må man også bare tage hatten af på. De har et virkelig, virkelig robust og, og konkurrence-minded hold, der også leverer på den internationale scene. Det, det, det er jo, af for min skyld, okay, fint, så nap den næste år. Så er det jeres tur, men det er den der med 10, 10 in row, som, altså, nu vil jeg ikke sige, at de forgangne ni års mesterskaber vil være ligegyldige, hvis, hvis, hvis Celtic ikke får rekorden med de 10, som det jo handler om i denne her sæson. Men det vil, det vil godt nok være ærgerligt at snuble her. Det vil kun have været mere ærgerligt at snuble sidste sæson. Det, jeg er nervøs for, det er, at denne her sæson ikke bliver spillet til ende og så vil man måske ende med en situation, hvor ligagen bliver stoppet, der hvor den nu engang er nået til. Og det er ikke sikkert, at Celtic når hende Rangers inden Vi skal lige på sidste sæson. Der var Rangers. De vandt et år før omkring nytår og, og førte rækken. Og så begyndte Celtic at ryge. Og rygget dermed lige og korrekt nok til, at de blev korte til mesteren. Må jeg lige ønske, at det er faktisk Tom der har valgt farven til det her studie her? Som jo er grøn at vide. Grøn at ja. Æh, det er. Nej, men jeg vil også sige, at jeg så Nilanderen sige, at han synes, det er meget de er gået ud på nu. Og de, han, jeg tror, han har kigget på, at de skal møde Rangers tre gange nu i sæsonen. Kan det passe? Jo, men det, er jo, det hjælper jo ikke noget, fordi Rangers er og har længe været bedre end Celtic. Ja, men så er den jo ikke længere. Så, så er det jo Rangers, Så det Celtic har været bedre til at tage til Aberdeen. Inden. Men ja. det gjorde de så ikke i går, hvor det blev 3-3. Er Celtics problem også er sådan som når I får sådan en mand som Kyri Anta for eksempel som er rørt til Arsenal. Er når når I laver gode spillere så skal I starte forfra. Altså det, det virker som om, at der Jo, men det der er et problem, men det svækker også ikke afgørende i forhold til Rangers, som jo... Altså, må, man må formode, og, og Der var også været udkig efter nogle af de spillere, men, men, øh, men, men, men det skal Celtic med det budget og forspring, de har i den skotske Premier League efter mange, mange års dominans. Det skal de kunne håndtere. Mm. De skal kunne sælge de fleste af de her spillere og stadig spille op med Rangers. Ja, og vi skal snakke Europa League lige om et øjeblik, men, men for mig at se, så, øh, så kan det ende galt, også i Europa League. De skuffede jo fælt ved også at ryge ud af Champions League-kvalifikationen, fik skramlet sig ind i Europa Leagues gruppespil. Spiller 3-3 mod Abadine i weekenden, ikke? Spiller 3-3 mod Abadine, er ved at tabe terræn i, i Premier League. Det er, det er en kurve, der ja, er på vej mod gulvet. Og jeg, der vil jeg også sige, fordi når jeg sidder der sikkert nogle lytter, eller ser ud og bliver en lille smule irriteret over det her luksusbrok, øh, øh, fordi Celtic har vundet alle titler der har været i de seneste mange år, og nu har vi lige et par kampe, hvor vi ikke vinder og sådan noget, så er det jo også lidt forkælet at, at sidde og blive nervøs. Men, men ja, grund til, at jeg er nervøs på Celtics-vejene, det er, det er ikke noget, der er sket i denne her sæson her. Det har været noget, der har været stille og roligt under udviklingen lige siden i om to år. Og, og, og også forulykket jo voldsomt på hjemmebane mod kluge i, i Champions League-kvalifikationen sidste år. Så det er, det er en længerevarende tendens, og den går kun én vej, samtidig med at Rangers bare bliver bedre og bedre. Og mens vi hørte det fra Thomas, så så vi lige billedmæssigt målene fra før omtalende Celtic-AC Milan-kamp fra forleden aften. Og de spiller jo igen torsdag aften i Europa League, som det skal handle om nu. Piskop. Og får du lidt til tiden Piskop, så. Piskop, så. Piskop, så. Ja, Det er fint, ja. Ja, det er så, fint. Ja, jeg synes, så stråler du. Skal vi ikke... Øh, ja, vi, er, vi, er, vi skal presse på tiden. Jeg tror ikke, vi skal have den der big picture. Nej. Nej. Den, den, også, er aktuel, øh, ja, den er også ja. aktuel. Den kan vi nærmest lave tema om på et ja. tidspunkt. Skal vi bare køre det hurtigt igennem? Jo, lad os eller gøre det. Ud? Det er Arsene og Totten ham nu. Ja. Yes. Øh, ja og, lidt, og lidt til os. Ja. ja, Det er godt. Fuld smæk på Europa League torsdag aften, så... Øh, det er jo selvfølgelig mest aktuelt lige at høre den her del op til kampen her, for vi er jo meget klogere, når de har spillet, men så kan vi høre, om Niels har efterret, det plejer ikke at have, vil jeg sige, og, og, og Gravgård, der egentlig bestemmer, hvem der skal kommentere hvad her på stedet. Hvad? Jeg har taget Lester Brakke. Nej, det er Peter Pil der fortsætter. Nej, ja, undskyld ikke Lester Barker. det er Agatin. mod Lester. Lad os bare starte med den Aikathien Lester. Altså, jeg har, hvis Lester prioriterer det her, så er det et hold, jeg har fedt i turneringen. Ja, og jeg tror virkelig gerne, de vil det her. Det er, ja, de havde en rigtig god Champions League-kampagne i 16-17, hvor de, hvor de nåede til kvartfinalen mener jeg lidt til Madrid. De har svag på mere, og kan måske gå og sige til en anden, prøv at høre, hvis vi er inde i europæisk fodbold til foråret, når der begynder at komme folk på stadion igen med lidt held, så kan vi, så kan vi virkelig skabe noget historisk fest i Leicester igen. Og det passer Brendan Rogers fint, de her opgør her. Det, det, det kan han styre, og det er også en liga, der passer godt til Leicester. De ja. kommer til at komme rigtig langt. Og de vandt 3-0 hjemme i første runde over ja. ukrainske Sordia Luhansk. Modstanderen fra AEKT'en fik stry med samme cifre i Portugal ude mod Braga. Så fik vi vinget den gruppe af, men det er jo altså torsdag aften det hele, så der er et hav af kampe at gennemgå. Vi skal nok lade være med at gå i materien på dem alle sammen. Arsenal, Nils det bør... Det bør lykkes, også selvom det var med hiv og sving nede i Wien. De skal møde Dundorg, Ierske Dundorg nu. Jeg spiller en frygtelig kamp i vin og, og vinder og spiller en okay kamp mod Leicester i første halvajtaver. Øh, og jeg, hvis man lige indskyder, at mit humør har simpelthen været helt nede hele dagen på grund af den kamp mod Leicester. Frygteligt, frygteligt, frygteligt. Så jeg glæder mig til torsdag aften, fordi vi laver, et, vi laver faktisk et tema. Fordi det er faktisk vi nogle meget, meget triste gæster, der er inde i det. <laughs> Velkommen til den opmuntrende del af vores, øh, vores redaktion, som har taget sig. Øh, jeg synes, det var sjovt, at vi torsdag aften har mulighed for at lave sådan en North London Focus. Mm. Altså, hvor er de henne? Og jeg tror, vi kommer til i studiet og snakker om, taler om øh, Mourinho kontra Ateta for Lars Jacobsen og Brian Laudrup at kigge lidt på de to øh, ja. to trænere hvad de kan. Uh, Spørgsmål som skal til Belgien uh, og møde på dernede. Ja, jeg tager godt lige ving af Arsenal slår Doncaster. Ja, det skulle, det skulle de gerne, ja. ja. uh, Eller så ville, uh, det virkelig dårlig Men I skal den. ikke undervurdere, hvor gerne et hold fra den irske republik. Nej, det er en, en stor, stor kamp idé. for dems hold <laughs> i England. Ja, Men vi skal huske, at Dundorg tabte hjemme til Molde i premieren. Ja, Så der spørger fodbold... de spiller til kampen. Fodboldmæssigt børn det være to forskellige universer, ja. der ramler sammen der. Men vores plan er at lave sådan en Northland aften ja, okay. og, og få fokus på det, og selvfølgelig også få fokus på Pierre-Mille i, i, i Tottenham, som jo spillede deres første kamp og fik en, uh, en bandage om hovedet. Og... Ja, det er, altså, han er ved at opbygge en eller anden uh, fed status ja. på det her Altså som en rigtig soldat og også en spiller, der kan tage fat i spillet og, og, og gøre det godt og kan lave tekniske læggerier, men så nogle billeder med en, en blodig pære med der bare giver den gas, det er jo selvfølgelig noget, som fansene også tager til sig. Jo, men helt sikkert og, og, det, og det, det er jo er voldsomme billeder. billeder. vi ser dem her. Ja ja lige præcis. Det gode billeder, voldsomme billeder. Ja. Men det er jo også det er også jeg tror Mourinho jo noget, det man har brug for, når man kommer til som træner, det er faktisk at få nogle nye spillere ind, som kan som kan tabe 100 ind i projektet. Folk der har været under positivt, vil jo stadig sige, at vi plejer at gøre det på en anden måde. Ham der, han er jo modelleret og han, han gør det fantastisk godt Pierre. Ja, vi har været lidt skeptiske om at han ramte Tottenham på et forkert ja, men... tidspunkt, men det, det må vi jo sige, vi skal også være store nok til at sige, der er vi som vi kan måle ind til videre, set forkert. Han har gjort det fremad. Tottenham ser ganske lovende ud. Ja. Så der er der gange noget fint. Men tror du egentlig, når længst Tottenham eller Arsenal? Jeg tror de mødes i kvartfinale, og så tror jeg at øh, det bliver øh, uden tilskuere. Uden tilskuere uh, nej. Nej. Ja. Uh, hold nu Jeg tror vil hurtigt nu lidt lys. Lige nu Mourinho med sin internationale erfaring vil, øh, vil slå Arsenal over to kampe. Hmm. Godt. Men uh, Spurs ude mod Antwerpen, meget tæt i virkeligheden. Jeg tror på Spurs stadigvæk. Yeah, ja, det gør også. Thomas, skal vi ikke høre fra lige der. Nå, det vil vi faktisk gerne. Hvad tror du? Det er der ingen hængelse om. Nå, godt. Det har du til gengæld på den næste. Fordi det er igen en bøvlet størrelse, som dit Celtic, de skal til Lille, til Frankrig. Lille, der er vandt, ganske sikkert. Det er godt nok over decimeret. De fik udvisning tidligt i kampen. Sparta Prag tage 4-1 på udebane. Nu er det i Frankrig. Held og lykke, Celtic. Ja, selv, selv i de gode gamle dage under Brendan Rodgers og Martin O'Neill, så, så vil det her ikke være en kamp for Celtic for point. Og det får de heller ikke denne her gang. Nej, men det tror jeg bestemt heller ikke. Det ja, er ud fra det, vi så ja, kan, torsdags. Helvetsgruppen, Rangers kan til gengæld lægge sig godt til. Og det var, du sendte faktisk en SMS til mig, inden jeg skulle ind og kommentere Celtic. Milan, Rangers vandt. Der er tryk på Celtic, skrev du. Og det vil der jo være øh, ydermere, hvis Rangers kan lægge sig til med maxpoeng. De har Lech Poznan på hjemmebane og vandt den første kamp flot ud over standard league. Ja, fordi det er jo lige præcis. sådan en kamp tror jeg ikke nødvendigvis selv til i nuværende forfatning vil have vundet den nede, Rangers fandt ned i Belgien og, og det det som det som jeg lurer lidt på, det er når vi nu er nået en måned og halvanden længere frem, når vi begynder nærmest finde det sjette Og hvis uh, Rangers som jeg tror kommer videre til til fasen, kan der være en værdi i forhold til at få 10 og a for Celtic bare skrue helt ned fra Europa League. Så sige, det er ikke det, det handler om. Vi skal have den 10 træk, for det kommer den mulighed kommer aldrig igen. Nej, det gør den formentlig ikke. Og det, og det er jo det spil, væk fra turneringen, der ligger ja. i turneringen. Og det gælder jo i det hele taget for hele Europa League. Jeg, jeg elsker, at jeg er så koncentreret i år, men jeg, har, jeg ser også helt klart de hold, som er gode, de prioriterer de første runde. Vi så det faktisk også. Både Arsenal og Tottenham kom med stærke hold. At man kommer ud af de første 3-4 kampe, med nødvendigt antal point. Og så kan man lægge de sidste to runder ned, som du også siger, og, og få, noget, få noget ro på omkring Europa League. Komme videre, og så hen til februar, hvor Jamen, det bliver Jeg Prøv at høre. Hvis, hvis Celtic taber alle seks kampe i gruppespillet, men vinder mesterskabet i år. Altså, det, det er en fremragende byttehandel, hvis det hænger sådan sammen for os alle. Godt. Det kan jeg ikke handle den af. Dig og Steven Gerard. Det ved jeg ikke, om. Øh... Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. De vil hjertens gerne forstyrre den plan. Dem, Og vi så må bruge. Rangers gerne vinde Europa League. Ja, ja. Okay, den tager nej, med. Nej, nej, Selvfølgelig må de ikke det. Nej. Godt, der er mange øh, følelser i K her. Men øh, vi er ved at være nået til vejs inden. Det er vi. Der er vi. Og øh, vi, vi, vi gør det bare igen næste uge, hvor det vi planen. snakker om andre ting, der ligger os på sinde derovre fra. Tak til jer derude for at lytte eller kigge med, hvordan I nu har fulgt med her. Hvis du hører som podcast, så gør os den tjeneste af at gå ind på Apple Podcast-appen og give os et par ord med på vejen, og give os nogle stjerner. Meget gerne rigtig mange af dem. Det bestemmer I. Vigtigst af alt er, at du rat os, for det hjælper os med at nå ud til endnu flere. Og en gang om måneden trækker vi lod om et tre måneders abonnement til De play til dem af jer, der skriver en anmeldelse af os. Thomas Nils og undertegner. Siger tak. Programmet blev præsenteret af d